але пора мені до моєго готелю. Ай-ай, мовив Стальський, зиркнувши також на годинник. Ото я запалакався, а то вже далі третя. У мене в канцелярії також трохи арестанцій. Не буду заходити додому, а піду просто. Дівгеній подзвонив, заплатив і вийшов. Йому хотілося спекатись Стальського, котрого балакання псувало йому пообідній гумор. Але Стальського не так легко було спекатись. «Пане, меценас». – мовив він з ворушеним голосом. – Позвольте мені віддячитись вам за вашу добрість і за нинішнє угощення. – Але ж, пане, нема за що. Мені самому все-таки краще двох, ніж самому обідати. Вони були на вулиці перед реставрацією, відки їх провели кельнери з низькими уклонами. – Ви куди тепер? – спитав Євгеній. – О, я ще проведу пана меценаса до готелю, до канцелярії, ще маю пару хвилин вільного часу. Але я не хотів би забирати вам час. Але ж прошу, що мені з ним робити? Додому не хочеться йти, а канцелярія не втече. Значить, і ви, кавалер, коли вас не тягне додому. З усміхом промовив Євгеній. О, не вгадали, мовив Стальський. Я жонатий, уже 10 літ. Але моя жінка, ге-ге-ге, уцивілізована настільки, що не скаже мені нічого. Нічого не скаже? Коли ви не прийшли на обід? Так, пане, не скаже нічого. То, певно, її тут нема. Виїхала десь на село». «Ні, пане, сидить вдома». «Ну, то, може, нема? Вибачте, що так кажу». «Ні, не нема». «Ну, в таким разі це якась ідеальна жінка. Перший раз чую про жінку, котра може нічого не сказати можливі, коли не прийде в пору на обід». «Видите, пане меценас, Все-все залежить, як би то оказати, від цивілізації, від трасури, котрі мошчина не вміє поводитися з жінками, той ліпше зробить, коли не буде женитись». А вміючи, можна все зробити. Із Нов'ювгенією, не знати чому і відки, причувся розпучливий м'явкіт катованого кота. І він здригнувся, попрощався зі Стальським і пішов до свого готелю. Розділ четвертий. Другого дня була неділя. В суді не було ніякого діла, тож Рафалович спав трохи довше, спочиваючи по труді. Була вже восьма. Звішені стори готелевого вікна пропускали лагідне червонясте світло. Євгеній тільки що прокинувся, простягнувся, позіхнув і смакував розкіш безжурного спокою. Попід його вікнами туркотіли вози, здалека чути було гумін народу, гук дзвонів, свист і гуркіт раннього залізничного поїзда, що саме в тій годині виходив до Львова. Але все це не докучало молодому адвокатові здавна привичному до міського шуму. Навпаки, вся-ся музика многолюдного, рухливого міста, особливо в деяким віддаленні, настроювала його на якусь добродушність, розвивала в його душі чуття якоїсь повноти буття, якоїсь любої домашності, подібне до чуття того чоловіка, що з лісової самоти вернув додому налону многолюдної та говіркої сім'ї. Та нараз до дверей його покою застукану, і за ким ще він успів відізватись, двері відчинились, і в них показалась руда голова Стальського. «Добрий день!» – промовив він весело. «О, пан меценас ще спочивають? Перепрошаю, перепрошаю!» – я думав. «Але прошу, я не сплю, власне, хотів уставати». «Ну, то я зажду. Піду пройтись, поки пан меценас?» «Але ж ні, відійдіть, я не панночка, мене не заженуєте!» Стальський увійшов і запер двері за собою. Прошу, сідайте, я зараз устаю. Так чоловік намучився в останніх днях. Але ж то зовсім розумно, що спочиваєте. Треба шанувати сили, мовив стальський, поклавши на однім кріслі капелюх і ліску і сідаючи на друге. В лагіднім полусвіті було видно, що він сьогодні був одягнений чистіше, краще, ніж учора, підголений і підстрижений. Очевидно, він ішов сюди просто від фризієра. Повіднього пахло ще колонською водою, і вуси були свіжо нафіксовані. «Я гадав», – говорив він, – поки Євгеній мився, брав чисту сорочку і одягався. «Я думав, що пан меценас має сьогодні трохи більше часу, та підемо разом оглянути помешкання». «Яке помешкання?» «Як то пан меценас уже забула, що вчора говорили мені? Чи не міг би я знайти?» «Ага-га, ну так що ж?» «Я вже знайшов. Гарне помешкання, поверховий тім». Фронт на вулицю, довкола сад, а затильні вікна виходять на міський парк. Чудесне положення при головній вулиці, недалеко ринку і недалеко Руської церкви. Немов сотворений на канцелярію для популярного адвоката. О, пане Стальський, дуже вам вдячний. І сподіваюся, що будете мати за що дякувати. Я знайомий з властителем. «Як на ваше щастя, від першого опорожнюється внизу два покої з передпокоєм, то би була гарна канцелярія, і на поверсі також два покої з кухнею, то би було помешкання для пана меценаса. Здається, вам обширнішого помешкання не треба». «О, ні, не треба. Дуже мене зацікавив ваш опис. Надіюсь, що мені сподобається те помешкання. А яка ж ціна? Жит дорожиться троха. Прийдеться ще поторгуватись». Хоче, за обі партії по 25 ринських місячно, значить разом 50 місячно, або 600 річно, і кажете, що в добрім місці. А можуть пан меценас бути певні, я би на леге навіть не дивився. І все, по вашій думці, дорого? Ну, як на Львів, то не було б дорого, але як на наше місто, то трохи солоно, треба буде поторгуватися. Думаю, що коли пану меценасові сподобається хата і схочуть наймити на рік, то він дасть за 500 ринських. Ну, все було б дуже гарно. Чи вже пан меценас готові? Можемо зараз піти оглянути? Меценас був готов до виходу, але вийшовши, він пригадав собі, що ще не снідав. А зараз, коло готелю була цукорня, де він звичайно пив каву, то й тепер він звернувся туди. Я ще не снідав, мовив він до Стальського. Прошу, заїдь зо мною на снідання. «Дякую, я вже по сніданню». «Ну, то вип'єте келіше коньяку. Прошу, не робіть церемонії». Сидячи при круглому мармуровому столику і попиваючи гарячу каву, Рафалович придивлявся Стальському, що не переставав балакати і оповідав йому притишеним голосом різні міські новини. На лиці Стальського видно, що було білі плямки з пудру, яким обсипав його фризієр. Зрештою, на ньому малювалось щире вдоволення – не знати, чи то з того вдоволення, чи може після випитих двох келішків кон'яку, кінець його носа трохи зачервонівся, і в очах грали огники. Меценас дивився на нього тепер далеко ласкавішими очима, ніж учора. Може, під впливом доброї новини, яку приніс йому, стальський, А може, для того, що сей оповідає сьогодні веселіше речі, ніж учора. Сьогодні в місті мали відбутись збори робітників, що хочуть домагатись загального голосування. Але пан староста заборонив, «Га-га, доки я тут старостою», – сказав комітетовим, «доти ніякого віча ані збору в моїм повіці не буде». Вчора до старости привезли величезного Сума, зловленого в сусідній ріці, і староста дав даню за нього рибакам дваринські. Жит, у котрого меценас має винаймити помешкання, це перший міський багач і лихвар. Він будує тепер три нові доми. От би пан меценас добре зробив – якби відкупив від нього ту каменицю, в котрі тепер має оселитися. Зі слів Стальського віяла сьогодні щирість. Не чути було тої злобної ноти, яка так немило доторкала Євгенія вчора. Кинувши оком на ранішні газети, меценас заплатив